69. Agni, preotul zeilor. Foc sacrificial, lumină și inteligență. Rolul cultural al focului domestic era important încă din epoca indo-europeană. E vorba de singur de un obicei preistoric, amplu de altfel în numeroase societăți primitive. În Veda, zeul Agni reprezintă prin excelență sacralitatea focului, dar el nu se lasă circumscris de aceste hierofanii cosmice și rituale. El este fiul lui Giaus, așa cum omologul său iranian Atar este fiul lui Ahura Mazda. El se naște în cer de unde cobară sub formă de fulgeri, dar el se află și în apă, în copaci, în plante. În plus, el este identificat cu soarele. Agni este descris prin epifaniile sale înflăcărate și totodată prin atributele divine care îi sunt specifice. Îi sunt evocate pletele de foc, obrazul de aur, zgomotul și spaima pe care o stârnește. Citez. Când te năpustești asupra arborilor ca un taur flământ, lași în urma ta o dură neagră, închei citatul. Rigveda 1 Roman 58.4 El este crainic între cer și pământ și prin el ofrandele ajung până la zei. Dar Agni este mai ales arhetipul preotului. E numit sacrificator sau capelan, purohita. De aceea, imnurile care îi sunt închinate se găsesc la începutul Rigvedei. Primul imn se deschide cu această strofă. Citez. Îl cânt pe Agni, capelanul, zeul sacrificiului, preotul închinătorul ofrandelor, care ne umple de daruri. Închei citatul. El este veșnic tânăr, zeul care nu îmbătrânește pentru că renaște cu fiecare foc nou. Ca stăpân al casei, Griha Agni alungă besnele, îndepărtează diavolii, apără de boli și de vrăji. De aceea, raporturile lui Agni cu oamenii sunt mai strânse decât cu ceilalți zei. El este acela care împarte în chip drept lucrurile râvnite de om. El este invocat cu deplină încredere. Citez. Dune, Agni, spre Belșuc, pe drumul cel bun, cuțăne de greșeală care ne rătăcește, cuțăne de boli, apără-ne mereu, Agni, cu neobositați pază. Nu ne părăsi în mânia acelui viclean, distrugător, mincinos. Nu ne lăsa nenorocului. Închei citatul. Nota 20. Datorită rolului său în arderea cadavrelor, el este numit înghițitorul de carne și îi compara câteodată cu șacalul și cu câinele. Este singurul său aspect sinistru. Închei nota. Deși este omniprezent în viața religioasă, căci focul sacrificial joacă un rol considerabil, nu dispune de o mitologie apreciabilă. Printre rarile mituri care îl privesc direct, cel mai celebru este cel al lui Matarijvan, cel care a adus focul din cer. Matarijvan se citește M-A-T-A-R-I-S cu accent ascuțit V-A-N. Pe plan cosmologic, rolul său este aparent confuz, dar important. Pe de o parte, el este numit embrionul apelor și este evocat șnind din matricea apelor a mamelor. Pe de altă parte, lui se atribuie meritul de a fi străbătut apele primordiale și de a le fi fecundat. E vorba, desigur, de o concepție cosmologică arhaică, crearea lumii prin unirea elementului arzătoc, foc, căldură, lumină, stele, virile, cu principalul acvatic, apele, virtualitățile, soma. Vom regăsi unele atribute ale lui Agni, căldură, culoarea aurului, căci se atribuie un corp de aur, puteri spermatice și creatoare, în speculațiile cosmogonice elaborate în jurul lui Hiranyagarba. Embrionul de aur și praja apatii. Hirania Garba se scrie H-I-R-A-N-Y-A-G-A-R-B-H-A. -A -A Imnurile sublinează facultățile spirituale ale lui Agni. El este un r însestrat cu o mare înțelegere și previziune. r -și se scrie R-ș-I. Pentru a aprecia la justa lor măsură asemenea speculații, trebuie ținut seama de nenumăratele imagini și simboluri revelate de imaginația creatoare și meditațiile asupra focului, flăcărilor, a căldurii. Toate acestea constituiau de altfel o moștenire care se transmita din preistorie. Genul indian n-a făcut decât să elaboreze, să articuleze și să sistematizeze aceste descoperiri imemoriale se vor găsi în speculațiile filozofice ulterioare unele dintre aceste imagini primordiale în legătură cu focul, cum e de pildă conceptul jocului creator divin, Lila, care este explicat plecând de la jocul flăcărilor. Cât privește asimilarea focului, lumină inteligență ea este universal răspândită. Nota 21 Meditația religioasă asupra focului sacrificial joacă un rol important în Zoroastris, Închei nota. Importanța lui Agni în religia și spiritualitatea indiană reiese mai bine din următoarele. El a provocat nenumărate meditații și speculații cosmobiologice. El a facilitat sinteza având drept intenție, reducția unor planuri multiple și diferite la un principiu fundamental unic. Desigur, Agni n-a fost singurul zeu indian care a hrănit asemenea revelii și reflexii, dar el se situează pe primul loc. Încă din epoca vedică el era identificat cu Tejas energie înfocată, splendoare, eficacitate, maestate, putere supranaturală, etc. În imnuri, el este implorat să acorde această putere, dar seria identificărilor, asimilărilor și solidarizărilor, procese specifice gândirii indiene, este mult mai vastă. Agni, sau un omolog al său, Soarele, este implicat în toate acele filosofumena, vizând să identifice lumina cu atman și cu semen virile. Filosoful Mena se scrie P-H-I-L-O-S-O-P-H-O-U-M-E-N-A. Datorită riturilor și ascezelor, urmărind sporirea căldurii interioare, Agni este solidar, deși mai mult indirect, și cu valorizarea religioasă a căldurii ascetice și a practicilor yoga.